Представа за трите свята 6 учебна година 16-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя в София на 9 януари 1927 година Чете Йордан Стоянов Верен, истинен, чист и благ всяко гъбъди. Всеки от вас трябва да има Ясна представа за физическия, за духовния и за божествения свят. Човек има три разумни допирни точки с битието. Четирите точки на големия квадрат B, D, E, C, фигура 16.1, което изобразява този квадрат, разделен на четири равни части. Този квадрат е външна проекция външна страна на човешкия живот. Движението на телата определя измерението. Правата линия има възможност да се движи в две посоки, квадратът в четири посоки, а кубът в 16. Физическият свят има една допирна точка. Когато човек се занимава само с себе си, този човек е на физическото поле. Щом иска да има един другар? Той е вече в духовния свят. Квадратът BCDE представя физическия свят. Физическият свят е подобен на Божествения, физическият свят е отражение на Божествения, а духовният е връзка между тези два свята. Горните квадрати с положителна енергия. А долните квадрати са с отрицателната енергия. Фигура 16.1 е Срещу една положителна сила, лежи една отрицателна сила. Всякога съществува вътрешна връзка между добрите и лошите хора. Защото има активни добри хора и активни лоши хора. И пасивни добри хора и пасивни лоши хора. Ако искате да станете изведнъж съвършенни, вие се лъжите. Ще правите погрешки. Погрешките са една необходимост в живота. Всякога в живота трябва да има големи контрасти. И ако четете биографиите на великите хора, ще видите, че те са живели всред най-големи противоречия. Щом човек слезе на физическия свят и не знае посоката към божествения свят, в него веднага се зараждат най-големите противоречия. Истинското знание е знание на законите и принципите, а не на образите и формите. Щом знаем принципите, ще можем да произведем образите от миналото. Кривата линия всякога показва едно пасивно състояние. Фигура 16.2 Изобразява крива линия, половин кръг, под която има права линия, вертикална. Как бихте го изтълкували този символ? Чрез положителния принцип енергиите минават в цвета и той се разцъфтява. Всяка вечер като завършите деня, превете равносметка и винаги да имате един малък плюс. Хиромантията ни дава сведения за волевата страна на нашия живот. Физиогномията ще ни покаже положителните страни на нашия характер. Френологията ще ни покаже качеството и количеството на положителните и отрицателните енергии, които функционират в нашия организъм. А австрологията между другото ще ни покаже какви опасности и препятствия ни предстоят на пътя. И може да не научи да се предпазваме от тях. Когато има празнини помежду пръстите и прониква светлина, това показва, че стомахът е слаб. Този човек е станал много духовен и за това са изтънели пръстите му. Окултната наука, която се е развивала през всичките векове, е създала най-големите горделивци и най-голямата чувствителност. А това е една опасност. И ангелите, преди да паднат, са били в школата и тога са паднали. И те създадоха този свят, след като паднаха. И ние сега сме заплетени в тази каша на божественото и на злото. Вяра. Вяра ви трябва. Всяка работа започва с вяра. Всяка една окултна наука се отличава несъзнание... Не с сила, а с закона на вярата. Втори път напишете едно малко резюме от лекцията. Всяка лекция е важна до толкова, доколкото може да се приложи. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъде.